Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi Wa sallama tasliman kathira Selamat menikmati Masih kita melanjutkan ya kawan Dari Pembacaan kita dari kitab mau juml manahil yang menjelaskan tentang beberapa jenis dari nama-nama yang diharamkan beliau berkata hafizahullah wafaqahu Allah li huda wa syariatul Islam alladhi huwa ad-dinul khalis lillah wahdahu ta'bidul khalq li rabbihim kama sannah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan syariat Islam yang itu merupakan agama yang murni hanya untuk Allah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 Wal asma'il kufriyati ilal asma'il imaniyya. Mengganti nama-nama kekafiran. Dirubah menjadi nama-nama yang mengandung keimanan. Wa ammatuma sama bihin nabiya sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam Abdallahu wa abdarahman. Secara umum yang nabiya sallallahu alaihi wa sallam memberi nama mereka yang pada asalnya mereka memiliki nama-nama kufur, nama-nama syirik. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menggantinya dengan Abdullah dan Abdurrahman. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul id'u Allah aw rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna." Kalian menyeru pada Allah atau kalian menyeru pada Ar-Rahman, apa saja yang kalian seru? maka kembalinya kepada Allah karena Allah subhanahu wa ta'ala memiliki al-asma'ul husna fa'inna hadainil ismain huma aslu baqiyati asma'illahi ta'ala Karena dua nama ini Allah dan Ar-Rahman adalah merupakan inti dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang lainnya wa'kana syekhul islam al-harawi qad sama ahla baladihi bi'amati asma'illahi al husna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 Kebanyakan mereka memiliki nama-nama yang menunjukkan penghambaan mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ka'Abdillah, wa Ad-Rahman, wa Abdul Ghani, wa Abdul Salam, wa Abdul Qahir, wa Abdul Latif, wal Hakim, wal Aziz, war Rahim, wal Muhsin, wal Ahad, wal Wahid, wal Qadir, wal Karim, wal Malik, wal Haq, dan yang lainnya. Wa qad thabata fi sahihi Muslim An-Nafi' an Abdullah ibn Umar. an, -an Nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Ahabbul asma' ila Allah Abdullah wa Abdurrahman. Telah disebutkan di dalam Sahih Muslim dari Nafi' dari Abdullah bin Umar bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: Nama yang dicintai, yang paling dicintai oleh Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman.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 Di sini seakan-akan memberikan kesan bahawa lafaz ini pun diriwayatkan oleh Imam Muslim padahal tidak demikian. Nah, akan beliau beritahbih nanti setelahnya. Sebab ini beliau menukil perkataan Syekhul Islam Az-Zahabi. Naam. Wa kana min syi'ari ashhabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma'ahu fil hurub. Termasuk dari syiar para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi s.a.w. Tadkala mereka dalam peperangan. Memanggil satu dengan yang lainnya. Ya. Untuk menunjukkan bahawa mereka adalah muslimin. Ya Bani Abdurrahman. Ya Bani Abdullah, Ya Bani Ubaidillah. Nah. Yang mereka maksud. Kau muslimin. Nah. Dan itu syiar mereka. Kama kalu dhalika yawma badrin wa hunain wal fathih wa ta'if dan ini sebagaimana yang mereka ucapkan tersebut pada saat perang badar, perang hunain, fathu makkah. Demikian pula pada ats taif Fakana min sya'a fakana syiarul muhajirin adapun sya'atnya kaum muhajirin ya bani abdurrahman. Wa syiarul khazraj adapun sya'atnya kaum khazraj ya bani abdillah. Wa syiarul aus ya bani ubaidillah. Nah, inta kalau mereka mengatakan ya bani ad-rahman berarti yang dimaksud adalah kaum muhajirin kalau mereka mengatakan ya bani abdillah berarti kaum khazraj kalau mereka mengatakan ya bani ubaidillah berarti mereka dari kaum aus selesai perkataan Syekhul Islam Taimiyyah rahimahullah wa mimma yaqtadi at-tanbiha an al wa asdaqaha harith wa hammam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 dan dalam biografi Abdul Muttalib Ibn Rabi'at bin Al-Harith bin Abdul Muttalib bin Hashim Al-Hashimi qala ibnu hajar berkata ibnu hajar asqalani rahimahullah qala ibnu 'al-bar berkata ibnu 'al-bar kana ala hadi rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa lam fi ma alimtu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 Fa inna Zubair bin Bakkar a'lamu min ghayrihi bi nasab wa ahwalihim. Karena Az-Zubair bin Bakar lebih mengerti daripada yang lainnya tentang nasab keturunannya Quraisy dan keadaan-keadaan mereka. Walam yadhkur annasmahu illa Al-Muttalib. Dan beliau Az-Zubair bin Bakar, tidak menyebutkan sahab ini kecuali namanya Muttalib bukan Abdul Muttalib. Ya.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 Wahd Dzakar Al Askariy an ahla Nasab inna ma yusamunuh al Muttalib. pula Al Askari pengarang kitab Tashihat al muhaddithin bahwa ahli Nasab mereka yang memiliki keahlian dalam Nasab keturunan mereka hanya memberi nama al Muttalib bukan Abdul Muttalib. Wa amma ahlu al Hadith minhum man yaqool al Muttalib, minhum man yaqool Adapun ahlul hadis, ada yang menyatakan bahawa namanya Mutalib, ada pun yang mengatakan Abdul Muttalib Dan yang sahih dalam permasalahan ini dikembalikan pada ahlu nasab, mereka yang lebih mengerti tentang nama-nama serta nasab dan keturunan kaum Quraisy. Selesai perkataan al-hafidh Ibn Hajar. Wain al-Asmaul Mu'abbadee li ghairillahi Taala. Termasuk di antara nama-nama yang diperhambakan kepada selain Allah, wajjirihalhukmubitthari maulmani dan ya, termasuk di antara yang dihukumi haram dan terlarang untuk menggunakan nama tersebut, waminha ma huamustarakun bayna sunnati wasyiah. Di antara nama-nama itu ada yang terkadang sebagian ahlu sunnah menggunakannya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 Abdu Ali Abdu Ali bukan Abdul Ali adapun Al Ali dari Asmaul Allahul Al Husna ini Abdu Ali Abdul Zahra Abdul Imam Abdul Hasan Abdul Husain Abdul Amir Abdul Sajjad Abdul Baqir Abdul Sadiq Abdul Kadhim abdul driba Abdul Mahdi Abdul Hadi ini adalah merupakan nama-nama yang dinisbahkan kepada imam-imam mereka gelar-gelar imam ya al-sajjad al-baqir hasan hussein al-sadiq al-qadim kadhim Al rida al-mahdi al-hadi nah abdul hadi nah, abdul hadi ha? lima dasameta nafsu ke bi abdul hadi هل ثبت يا أخوان أن الله عز من أسمائه الهادي هل ثبت هل ثبت أنت يا أخي لماذا ما تتتبع عن اسمك هل هذا صحيح أم لا نعم انظر في القائد المثلى موجود أم لا عندكم كتاب القائد من عنده كتاب القائد القواعد المثلة. عبد العال، عبد الونيس، عبد النعيم، عبد الراضي، عبد النبي، عبد الرسول، عبد الرب رسول سجاف. نعم. Salah seorang yang ikhwani ibahath nعم yang ikut dalam peperangan dia Afghanistan dahulu namanya Abdul Rasul Sayyid nah saya mungkin setelah dinasihati maka dilubah jadi Abdul Rabbih Rasul Sayyid Abdul mursil ya apakah abdul, abdul mursil atau abdul mursal wallahu ala. kalau al mursil Allah azza wajalla هو الذي ارسله رسول الله صلى الله ya akan tapi ini bukan dari nama Allah al mursil abdul muhammad berarti yang zahir di abdul mursal Abdul Toha, sebagian menyangka bahwa Toha min asma'in Nabi dari nama-nama Nabi selolong. Abdul Hamza, Abdul Mawla, Abdul Maqsud nama ini juga terkenal kalangan mereka. Abdul Fudail, ha? nama, anda nak Abu Fudail, saya Abdul Fudail. Abdul Wahid. Bukan Abdul Wahid Abdul Wahid Ha? Wajabkan? Gherum wajud? Eh, naam La minal ayat wa la minal sunnah Ha? Izan gheris masyarakat Gheris masyarakat Ha? Ha? المولا، اللهم مولانا لا مولا لكم، نعم، لا لا احيانا المراد هنا ذو المولا يعني مولا فلان، مولانا فلان مولان فلان المراد هذا، نعم يعني نشبكان بذا والي بذا سلطان بذا أهل البيت، نعم، ها ها ما هذا يا خي جاء من حديث ضعيف هذا حديث ضعيف قال هذا حديث غريب وقد روى من دار ذا رواجنا ولا نعلم في كثير من الروايات ذكر الأسماء إلا في هذا الحديث نعم طعفه العلماء شخص الإسلام غيره نعم أثبت بارك الله فيك عبد الأباس، عبد مسلم، عبد الصاحب، عبد زيد، عبد جاسم، عبد الحر، عبد عون، عبد الشيخ، عبد السادة، عبد الغريب، عبد الخضر. Abdul Zubair, Abdul Shah, Abdul Huh, ما ادري ما Abdul Qais, Abdul Nur. Naam, yang dimaksud Nur yani kan salah satu dari asmaillah. Abdul Ati, Abdul Nafi, Abdul Dbar. Boh, wow, Abdul Dbar. Karena mereka menyangka Abbar ini termasuk dari asma Allah dari hadis dhaif. Naam. Abdul Mufti, Abdul Mustawi. Kama dzakaraha dzakarah Ibn Hazm fil fisal Wa dzakara al-ijma' 'ala al-man' min huma, li yumyabbutkan ihmad tidak boleh menggunakan nama ini. Abdul Mufti, Abdul Mustawi. Wa fi tasmiyat maulud dzakartu al-ashl dalam hal memberi nama seorang anak Aku menyebutkan ya usul yang kedelapan fil asma'il muharramati asukuhu bitamami thumma uhilu ilaih tentang nama-nama yang diharamkan dan di sini saya akan sebutkan secara keseluruhan dan inilah nas Al-Aslu Tsamin fil Asma'il Muharramah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 Radiyallahu ta'ala Abdul sahib Sahib yang dimaksud Sahibul zaman al-Mahdi al-Muntadhar Pemilik zaman yang ditunggu-tunggu Imam Mahdi Wahia min tasmiyatir rawafid Ini dari nama namanya kaum rawfidah syiah Katalahumullah Wa kad gayaran nabiya sallallahu alaihi wa ala alihi wa salam kul allasmin mu'abbadin ta'ala dan nabi sallallahu alaihi wasallam telah merubah setiap nama yang diperhambakan pada selain Allah seperti Abdul 'azza, Abdul Ka'bah, Abdul Syams, Abdul Harif Wa min hadzal bab termasuk dalam bab ini pernyataan seorang gulam Muhammad, gulam Rasul. Eh yaitu Abdul Rasul maksudnya gulam maknanya hamba Wa fi Abdul Muttalib al-man'u, yang sahih dalam penamaan Abdul Muttalib tidak diperbolehkan. Wa min hadzal ghalat, ma min hadzal ghalat fi ta'bid li asma'in yuzannu min asma'illah ta'ala wa laysat Termasuk dari kesalahan ini kekeliruan mereka dalam penyebutan nama penghambaan kepada nama-nama yang disangka itu dari Asma Allahul al Husna, padahal tidak demikian. Seperti Abdul Maqsud, ya. Mereka menyangka bahwa Al-Maqsud itu dari nama Allah. Ilahi anta maqshudi. Sangka Maqsud ini Asmaillah, wa laysa kadzalik. Abdus Sattar. Sattar, ya. Bahkan sebagian mereka ada yang berdoa Ya Sattar menyangka bahwa dan nama Allah Sattar padahal tidak demikian. Abdul Maujud, Abdul Ma'bud, Abdul Hu. Abdul Mursil, Abdul Wahid, Abdul Talib, Abdul Nasir, Abdul Qadhi, Abdul Jami, semuanya yang dimaksudkan pada Allah padahal ini bukan dari Asmaul Hall Al Husna. Abdul Hanan, Abdul Sahib Ya, Dengan dalil as-sahibu fi safar. Allah itu sebagai teman dalam safar. Padahal tidak demikian. Abdul Wafi. Fahadihi yakunul khatafiha min jihadain. Maka ini terjadi kesalahan dari dua arah. Ya, Mungkin juga dimasukkan Abdul Hadi. Naam. Iza kana ismul hadi la yathbut lillahi azza wa jalli. Dari dua sisi bin jihati tasmiyatillah bimalam yarib bihi dari arah penamaan Allah dengan apa-apa yang tidak ada dalilnya wa asma'uhu subhanahu tauqifiyatan 'alan nass min kitabin au dan nama-nama Allah yang demikian in tawqifiyah. ya kita berhenti kepada nas dari Al-Qur'an Karim atau dari sunnah Wal jihatu tsaniyah dari sisi yang kedua at ta'bidu bima lam yusammillah bihi nafsahu la rasulullah sallallahu penghambaan diri dengan apa-apa yang Allah tidak beri nama dengannya tidak pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kathirun minha min sifatillahul ula laakin qad ghalata ghalatan bayina man ja'ala lillah min kulli sifatin isman wa ishtaqqalahu minha Maka kebanyakan darinya dari sifat Allah, bukan dari nama Allah. Akan tetapi mereka telah keliru dengan keliru yang jelas. Ya. Orang yang menjadikan bagi Allah tadkala dia memiliki sifat maka diambil akar sifat itulah jadikan nama dari nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Misalnya ketika Allah berfirman, Wallahu Yaqdi Bil Haq. Allah Yaqdi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 Di dalam Al-Qur'anul Azim Allah berfirman hal ta'lamu lahu samia Apakah kalian mengetahui Allah memiliki Sami yang dimaksud Sami ai la matila lahu yastahiq mitla ismihi ar-rahman Tidak ada yang menyerupai Allah yang berhak seperti nama Allah yaitu ar-rahman Yang ketiga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 Fayul takatos mulk min Aueruba wa Amerika wa gairihimak. Di mana kaum Muslimin mereka mengambil nama orang kafir dari Eropa, dari Amerika dan yang semisalnya, yang lainnya. Wahatamin ashad dimawal tinil itmi wa asbabil khudlad dan ini termasuk tempat-tempat kesalahan, dosa yang paling besar dan kehinaan, sebab-sebab kehinaan. Di antaranya nama mereka, Boetrus, ya, enam, Petrus, ya, enam, Petrus, Petruk Indonesia, buatan Indonesia, ada pun Petrus dari sana, George, ya, nah. Georgi, tulisannya Georgi, ya, orang nggak tahu membaca bacanya mereka membaca George. Nah, ah, apa ini? Jerjis apa? Apa ini ya kawan? Hmm? Jerjis apa? Jerjus, Allahumma, Diana, masya Allah, Ros ah. Rose, rose. mana Rose ya kawan? Bunga, iya kan? Rose, ah, mawar. Nah. Susan. Hmm? Susan. Dan yang lainnya wa ghayruha. Mimma sabaqatil isharatu ilayhi. Dari apa-apa yang telah terdahulu isyarat. Siapa di antara antum punya nama-nama seperti ini dan hmm.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 Karena nama si Fulan ngetrain, wah, ramai-ramai pakai nama itu. Nah, ya. Ini maksiat yang besar. Dan dosa yang besar. Wa inkana an-i'tiqadi afdaliyatihi ala ismail muslimin. Tapi kalau sampai meyakini, ini lebih afdal. Dari nama-namanya kaum muslimin. Fahada ala khatarin azim yuzalzilu aslal iman. Maka dia berada dalam bahaya besar.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 Ya, diterimanya taubat seorang. Yang keempat, atasami di Asmail as-Namil Dunillah, memberi nama dengan nama-nama patung, berhala yang disembah dari selain Allah, seperti Allah Taala, Isaf, atau apa ini Isaf ya tuan, Na'ilah. <tosan> Setau mana ada orang yang bernama Nailah, hmm. ni nama patung kata beliau, kubal. Hmm. Nah, atau yang lainnya, seperti apa ekwan? Siwa, ha? kasih nama anaknya Brahma. Apalagi ekwan? Ha? Siwa, Brahma. Hah, Wisnu. Nah, dan yang semisalnya, yang kelima atas sambil asmail aajaminya memberi nama dengan nama-nama ajam, ya Turkiyatan, Aufarisiyatan, apakah dari Turki, Faris, Barbar?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 ya su apa misalnya ya. su penos su silo dan misalnya ah ha. nah apa yang demikian yang boleh yang aftholy ya Kuan tentunya memberi nama yang menunjukkan identitas kita sebagai seorang muslim ya walaupun kita jawi walaupun kita farisi, turki daripada saja menunjukkan identitas kita sebagai seorang muslim Sehingga begitu nama saja yang disebut, orang telah mengetahui bahawa si fulan muslim. Wa minha antara nama-nama mereka, ya, yang bukan dari Arab, Nariman, Syairihan, Naifin, Shirin, Shadi, Shadi, maknanya kirt, monyet. Wah, ngeri sekali ini maknanya syadi ya jihan wallahu a'lam wa amma ma kutima bi ta nama-nama yang diakhiri dengan ta ta uh, maftuha seperti hikmat Na ismat najdat habat mirfat rafat fa hiya arabiyatan fi asli asalnya ini arab ya Lakin lakin nak had mas habita ittawi akan tetapi mengakhirnya dengan tak yang panjang yang terbuka. Waktu aku nubita ilmabutoh dan terkadang juga dengan tak marbutah taktriikun lah akra jahaan Arabia menjadikan nama itu nama Turki yang mengeluarkan dari bahasa Arab. Ya lihada lah yaku nul wakfu alihah bilha oleh karena itu tidak ditutup dengan ha ya tidak dikatakan hikmah atau isma dan seterusnya tapi di diakhiri dengan tak wal makhsu'atu bil ya ya demikian pula yang nama-nama yang menunjukkan pelisbahan dengan ya seperti ramzi husni rusdi Hakki majdi rajai hi arabiyatan fi asli asalnya ini arab lakinna tatrikaha bil ya fi akhirha mana min arabiyatiha bihadha al mabna namun ya di akhiri atau dinisbahkannya dengan menggunakan ya menjadikannya turki yang mengeluarkannya dari arab idzal ya huna laysat ya al arabiyyah ya karena ya di sini bukan ya nisbah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 Karena dia dilahirkan hari Sabtu, jadi nisbahkan ke hari Sabtu, jadi sebti, ya. bukan septri ya. Hmm. Nah, ya, seperti Bukhari ini semua nisbah. Ya, walayah al Mutakalim tidak pula disebakan pada al Mutakalim seperti kitabii balya'ul imalatil farisiyati wat turkiya, tapi nama-nama mereka nama-nama Faris ya, nama-nama Turki Nah, wa amma lafzu fiqih, fi Mesir di Mesir ada nama yang masyhur yaitu fiqih Nah, yang ini yang dimaksudkan oleh mereka singkatan dari faqih orang faqih disingkat jadi fiki. Termasuk di antara nama Farisiyah yang melupakan nama-nama yang diakhiri dengan waih, seperti Sibawai Sebagian mereka mencatat ada 92 nama yang diakhiri dengan waih, rahwai, Naftawai dan masih banyak lagi yang lainnya. Di dalam bahasa Urdu. Ya dalam bahasa Urdu, nah bahasa eh, Afan bahasa Urdu al Urdu ya, yang biasa dipakai mereka di eh, Pakistan, Afghanistan, nah dan sekitarnya. Yukahimun al ya fi wasatil kalimati alamatan lita nih mereka menambah ya pada pertengahan kata, ya yang menunjukkan tanda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 Di antaranya apa yang telah sahih dari hadis bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "In aqnaas min 'indillah rajulun tasamma Malikul Amlak." Nama yang paling rendah, paling hina di sisi Allah seorang yang menamakan dirinya Malikul Amlak, raja di raja. Muttafaqun alaih. Wa mithluhu qiyasan ala ma harramahullah wa rasuluh Dan mengkiaskan terhadap apa yang diharamkan oleh Allah dan rasulnya seperti penamaan mereka. Sultanul Salatin, Hakimul Hukam Syahan Syah Kadil Qudah Demikian pula diharamkan Pemberian nama seperti Sayyidun Nas Sayyidul Kul Sayyidul Sadat Siti Nisa Siti itu Sayyid Tapi Mu'anna Ya Kalau dikatakan Siti Aisyah Maksudnya Sayyidah Sayyidah Aisyah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 Yang ketujuh, atasmi atau biasa isyaitin, beri nama dengan nama-nama syaitan seperti Khinzab, Al Walhan, Al Awar, Al Ajda, ah. ya, dan telah datang sunnah yang menganjurkan untuk merubah nama dari nama-nama syaitan. Ini ehwan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 أَرْتَمَانٍ يَمْرِدُ إِلَى هُنَا تَفَضَّلُوا حَفِظَكُمُ